A terv. A csillagok fénye mindinkább elhalványodott, és az égperemén izzó vörös golyóként jelent meg a nap. A világosság percről percre erősebb lett. A távoli káprázatban csodálatos fáta morgánat tűnt fel, szeneg a látképe. A kép az 1100 éjszaka látomásaira emlékeztetett fehér minarettek és zöld ligetek lebegtek a magasban. A csodálatos látvány mindössze néhány pillanatig tartott, azután szétfoszlott a semmibe. Lemó jól ismerte a Fátamorgán a csalók a képeit. Az egész csak abból a szempontból érdekelte, hogy a furcsa tükröződést rendszerint homokvihar követte. Messze látójával többször átkutatta a homokdűnéket, de eredménytelenül. Ibrahim Mamur jól elrejtette embereit. Lesietett az erőd udvarára, ahol élén sürgés forgás volt. Az őr nagy újra a sivatagra irányította látcsövét. A melvéd alatt hangokat hallott. Nem sokáig bírta már, térdei reszkedtek, a szeme előtt tüzes karikák táncoltak. A homok kétszeres erővel verte vissza a napsugarakat, egy-egy homokbucka óriási gyémántként ízlött, szikrázott a napsütésben. Összehúzott szemmel lenézett a melvét párkányáról. Az őrjárat most lépett ki az erődítmény kapuján, szokásos reggeli körútjára. A szabályos léptek egyforma kopogása lassan elhalt a fordulónál, de csak hamar futó lépések hangzottak fel ugyanabból az irányból. Lemó felismerte düklos őrmester dúlt arcát. – kiáltotta. – „Parancsár”, liegte. A fogoly! – Megszökött. – Nem, tessék jönni! – Hamar, hamar! – Lemó megfordult és lesietett a melvéd lépcsője, és kirohant a kapun. Az őrmester nyomában futni kezdett. Megkerülték a keleti oldalt. Az őrtorony egy frontja a melvéddel együtt a sivatag felé nézett. Két magasságban a tükörsima falon egy roncsomó függött az őrszoba melletti kis szoba ablaka alatt. Lemó rögtön látta, hogy az a roncsomó véres emberi test, melyet állati kegyetlenséggel a falra szegeztek. Kimeredő szemmel nézett fel a halotra. Aminak volt a kabillány. Alatta a falon vérrel mázott betűk egy szót képeztek: áruló. Lamon nehéz szívvel sietett vissza az erődbe. Ivorra gondolt, és arra, hogyan közölje vele a szörnyű hírt. Ibrahim Mamur szörnyű állt. Most ötlött először az őrnagy eszébe, hogy Ibrahim ezt segítség nélkül nem tehette, és az erőd lakói közt árulót kell találnia. Elgondolkozva át meg a tisztelgő őr mellett a ciszternánál. A katonák homokzsákokat cipeltek a melvédekre, és puskát tisztogattak. Csak a ciszterna mellé vezényelt őrség nem vett részt az általános munkában. A reggeli vízkiosztás ideje következett. A nap egyre erősebben tűzött a melvédre, de Lemo már alig érezte a hőséget. Makacsul bámulta a fehér ciszternát. A Tuareg jóslatára gondolt. Ne, nevetséges, amíg a ciszternában víz van, addig nincs baj. Most Duklós őrmester közeledett a ciszternához kezében kulacsal. Az őrmesternek bizonyos előjogai voltak, és senki sem csodálkozott azon, hogy előbb jön a vízadagjáért. Duklós megmerítette a kulacot, aztán eltávozott. – Örnagy úr! Lemón visszafordult. Újra Duklos állt előtte. Az őrmester napbarnított arca szürkének látszott, mély szemgödrében rémület csillogott. Lemó megdöbbent. Mi baj van? A, a víz? Mi van a vízzel? Ihatatlan. Valaki sót öntött a ciszternába. Lemondott villámcsapásként érte a hír. A tuareg tehát nem hazudott, mindössze néhány napjuk volt hátra. Víz nélkül a harcedzett katonák sem tudtak küzdeni. Néhány nap és vége mindennek, kitűzhetik a fehér lobogót. Az őr nagy végig gondolta az összes lehetőségeket, hogy valami kivezető utat találhasson, de eredménytelenül. Mindinkább tudatára ébredt annak, hogy reménytelen a helyzetük. Azonban a legjobban mégis az a tudat bántotta, hogy áruló van közöttük. Fújasson riadót, mondta az őrmesternek. Düklos feszesen tisztelgett és elsietett. Néhány perc múlva felhangzott a trombita hangja. Ivon is megjelent az udvaron. Lemond a lány elé sietett. Jobb, ha visszamegy a szobájába. Miért? Mi történt? Lomond habozott, hogy megmondja az igazságot, de azután belátta, hogy előbb-utóbb kiderül minden. A ciszterna vize ihatatlan, mondta rekedten. Az udvaron komor arccal sorakoztak a katonák. A tragikus eseményeknek hamarosan híre futott. Lemon rövid beszédet intézett a katonákhoz. Áruló van közöttünk, ezt az embert meg kell találni. Ki örködött tegnap a ciszternánál? Thompson közlegény, válaszolta az őrmester. Lépjen elő! Senki sem mozdult. Lemon megrökönyödve bámult az emberekre. Még nem történt meg a légióban, hogy valaki ne engedelmeskedett volna azonnal. Thompson közlegény, lépjen elő! Ismételte fenyegető hangon. Most sem mozdult senki. A légionáriusok tanács néztek össze. Tomzon nem volt közöttük. – Azonnal keresétek meg Tomzont! – rendelkezett az őrnagy. – Az erődöt nem hagyhatta el! Kerítsétek elő, élve vagy halva! Még nem telt el a kitűzött idő, és két légionárius egy élettelen testet cipelt a parancsnok elé. Tomzon bevégezte földi pályafutását. Fején hatalmas seb ég Tiltétek meg? kérdezte Lemon. Nem, holtan találtuk a pincébe? hangzott a válasz. A sós víz rejtélyek nem oldódott meg Tomson halálával. Lemon sejtette ugyanaz igazságot, de egyelőre megtartotta magának. Úgy gondolta, hogy Tomson tudott a Galád merényletről, sőt, segített is a gonosz tevőnek, aki aztán később eltette lábalul. Az áruló tehát él, és itt van közöttük. Negyed óra múlva Tompa dobpergés jelezte, hogy megkezdődött a komor szertartás. Tomzon élettelen testét egy lepedőbe csavarták és lebocsátották a mély gödörbe, mely az erőt falán át átongott. Rövid ima következett, és a légionáriusok lapátolni kezdték a földet. Előbb-utóbb ez lesz mindannyiunk sorsa ebben az átkozott sivatagban, mormolták a katonák. Mindenki a helyére, vezényelte az őrmester. A légionáriusok elfoglalták kijelölt helyüket. A fegyverek csövei a sivatakra irányultak, de az ellenség még mindig nem mutatkozott. Alkonyodott. A pálmák hosszan megnyújt árnyai a közeledő estét hirdették. A homokdűnék mögött még mindig semmi sem mozdult, de a távolból felhangzott a műezin hangja. Alláh, Allah, Rasul Allah. Minden szót érteni mondta az orvos megborzongva. A tuvaregek nagyon közel lehetnek. Közel, mormogta -e lemon. A műhez az esti imát énekli, csak legalább puskacső elé kaphatnám. Úgy hangzik az éneke, mint valami temetési szertartás. Arra várnak, hogy a szomjúság végez velünk, szólalt meg mármol. Olyanok, mint a hiének, csak a haldoklókat merik megközelíteni. Egyetlen mentségünk lehet, mondta lemon kis szünet után. És az, ha valamelyikünk elhagyja az erődöt és segítséget hoz. De lehetetlen, az erődöt körülzárták az arabok. Mégis meg kell kísérelnünk, mert más megoldás nincsen. Van még egy tervem is. Marmon felfigyelt. Mi volna az? Egy színlelt kirohanást csinálunk. És aztán a túregek megrohannak bennünket. Mi hátrálunk, de természetesen folyton lövöldözünk. A homokon csak sebesültek, és ha halottak maradnak. Reméljük, hogy az arabok sok embert fognak veszíteni. Éjszaka megpróbálják majd a halottaikat és sebesültjeiket összeszedni. Mi nem fogjuk őket a munkájukban zavarni. Annál is inkább, mert arab ruhában én is ott leszek. Ott fogok feküdni a halottak és a sebesültek között. – Te? – Igen, én? – válaszolta Lemont. – Nem először vállalkozom hasonló feladatra. Ha velem lesz, akkor hónap estére elérhetek Aim-Szefrába, ahol jelenleg egy spáhi ezret táborozik. Ez pedig annyit jelent, hogy két nap múlva itt lehet a segítség. Adja Isten, hogy így legyen, mondta márma, És ki át addig a parancsnokságot a várban? Te, hangzott a gyors válasz. Holnap reggel közlöd a tisztekkel, hogy kitört rajtam a malária és a felépülése, míg átveszed az erőt parancsnokságát. Senkinek sem szabad megtudnia, hogy elhagytam az erődöt. Te is tudod, hogy áruló van közöttünk. Sajnos, mondta Marmó, és akaratlanul is a ciszternára pillantott.